У мене щось на обличчі. Ні, це я лежу на чомусь обличчям. Хочу прибрати це, але не можу поворухнути руками. Наче застряг у вузькій трубі з руками. Притиснути до тіла. Жах охоплює мене миттєво, як ото у багаті спалахує суха хвоя. Намагаюся закричати, але ця штука на обличчі така щільна, аж дихати важко. Панічно звиваюся всім тілом як риба на гачку. Нарешті виштовхую з груди хрипкий крик. І він, як це дивно, надає мені сили. Можу кричати, отже, можу дихати. Поступово приходить відчуття простору. Я вишу головою вниз. Руки чимось притиснуті до тулуба, наче мене закрутили в рулон. Кричу ще раз. Цього разу голосно, по-справжньому. Тиша. Тиша й темрява. Окрутившись, намагаюся підтягти руки до грудей. Безуспішність зусиль породжує новий панічний напад. Він нудутно лоскоче зсередини, змушуючи безглуздо сіпатися. Аж тут усвідомлюю, що ще трохи, і я заплачу, і це допомагає опанувати себе. Плакати точно не треба, хлопче. Ти живий, а отже, ти не помилився і можеш допомогти донечці. Думай про неї. Я кілька разів вдихнув і розслабився. Відразу місця стало наче більше, ніж я думав. Ледве перевалившись на лівий бік, зміг підтягнути праву руку до грудей. Полегшило передусім психологічно. Потім проробив той самий фокус із лівою і завмер у позі боксера. Напружився, намагаючись розірвати трикляту тканину. Не вийшло. Павутина на розрив як сталь, пам'ятаєш? «Пам'ятаю», – відповідаю сам собі. «Плечи маю справді на розірвати. Тоді намагаюся продірявити отвір пальцями. О, так уже краще!» Через півхвилини перед моїм носом діра. Чую знайомий соничний аромат. Ззовні пробиваються тьмяне штучне освітлення. Ні, я не можу нічого роздивитися. Але тепер принаймні, переконався. Так, я в коконі. І так, на стелі. «На щастя, не дуже високо». Я помучився ще з хвилину і нарешті висунув назовні обидві кисті і добря червону в краї дірки. Щось смикнуло мене за волосся, наче до моєї голови кріпилися тисяча крихітних дротиків. Біль був різкий, як спалах, і я впав на підлогу. — Ти вже не гриб, друже, — сказав я собі. — Ану, обережніше з цим тілом. Кокон наді мною... Пухнастий і сніжно-білий, як білі котики на вербі. Геть не такий, як оті сірі вмістилища хімер. Боже мій, я вилупився з кокона. У голові зринула фраза, яку сказала Ірма в моєму дивному сні. «Ти не встигнеш прокинутися у своєму тілі, грибниця створить для тебе нове». Оглядаю себе. на мені моя стара уніформа, правий рукав розідрений». І геть чорний від крові. Трохи вище ліктя, два шрами. неначе наче шкіру проткнули штирями. Сліди хеліцерів величезного паука. Отже, він дістав мене тоді. Звісно ж, дістав. Може, і кокон витканий з його павутини. Неважливо. Я рухаю пальцями і розумію, що рука в порядку. Але чортове оніміння в кисті повернулося. Танець не домка, останній па. І я майже радий. Я? Це точно я. Майже, бо мені залишилось недовго. Зовсім недовго. Ти сам обрав це, хлопче, кажу собі, пробуючи на дотик зап'ястя, що нагадує живий протест. Тепер головне Ельза. Роззираюся. лабораторія об'єкта 2.0. Сиджу на порослому мохом коріннячі. Ні, не мохом, це ж цвіль. Гігантська, волохата цвіль. Усе на цій планеті гацька цвіль. Бляклі лампи чергового освітлення видніються між звислими зі стелі корінням. немов мов велишазні світлячки. Тиша майже абсолютна. Нікого. Мій мозок, змучений провалами в пам'яті, квапливо розкладає пасіян спогадів, поспішаючи вибудувати їх у правильному порядку, як отой такий ланцюжок із чому і тому що його не здатні осягнути по сталі з грибниці. Згадую Ірму. Як ми сидимо в нашій їдальні, а вона похмуріє, почувши, що дезертирам не можна на землю. І як потім я заскочив їх з Окамурою, коли вони сварилися після нічного рейду. У капрала вистачило розуму не поїхати в заборонену зону. Ірма шукала когось, замість нього і обрала мене мимоволі уявляю фантасмагоричну картину. Уже на землі, у дворі якогось санаторію для ветеранів корпусу, я рию руками яму і закопуюся в ґрунт, щоб започаткувати нову грибницю. І одразу згадую Ельзу, яка щось риє на моріжку перед будинком у нападі сомнамбулізму. Тух-тух, тух-тух. Хто знає, що було б, якби я не прокинувся тієї ночі, Наймовірніше, уранці справжня Ельза, закутана в саван і з павутиння, лежала б у виритій власноруч могилі, захована під вирослим за ніч фальшивим газоном. А наступної ночі, коли ми, шукаючи, відбігали в ноги, до нас у двері постукала б схожа на маленьку дівчинку Химера. «Ельза!» – кажу вголос, притлумуючи бажання гукнути. «Потрібно шукати десь тут», – підвожуся. Тіло слухається, і це дивно, якщо врахувати, що воно кілька місяців було нерухоме. Хоча мозок вважав, що тіло прожило два дуже-дуже активні місяці. Адже клон увесь час був на зв'язку, як машинка, на радіокеруванні. І якби не мій синдром, керував би машинкою аж ніяк не я. Гельзо. Дивно. Але мій голос, розриваючи тишу, надає сили й хоробрості. Лабораторія більше, ніж мені здавалося, і я не можу порозуміти, в який бік іти. Заплющую очі, намагаючись згадати, як бачив це ж приміщення Нейтановими новими очима. Тоді тут, щоправда, не висіло все це коріння. Нейта не йшов туди, отже вихід там, а за поворотом карантинний відсік, до якого ми з Ірмою так і не дійшли. І тепер я майже впевнений, що Ельза саме там. Ельза вчора принесла додому квітку, як у квітку. Каже, виросла на моріжку. Коли була ця розмова? Здається, ще до руки, або на самому початку. Якби я тоді знав, якби ж тільки знав. Думаю, чорний пилок і був зв'язком із грибницею. Скільки встигла вдихнути Ельза? Думаю, небагато і тільки раз. Але для грибниці, очевидно, це було щось на кшталт особистого знайомства. Хто зна, може тоді у закинутому місці Ірма так наполягала, щоб я нюхнув пилку теж, задля цього. Грибниці потрібно було зрозуміти, підійду я чи ні. А ті, хто вживає довго? Тепер уже ясно, що дивна регенерація і надсила не можуть взятися ні звідки. Гадаю, грибниця робить це у Живить їхні тіла, лікує, відновлює тканини, насичує необхідними речовинами. Ось ти лиш постелив свіжу білизну, а гіфи грибниці вже проросли крізь неї і чекають на тебе. А якщо перестав вживати, грибниця вирішують забрати борги, розчиняє твоє тіло у своїх надрах, а замість тебе ставить химеру. Здригнувся від власних думок. Не знаю, звідки воно в моїй голові. Але це так само точно, як і те, що у Нейтана Гога смерть спіткала від рук химери, яка мала вигляд його коханої. Я не помітив, як опинився біля сірих броньованих дверей, що на вигляд могли б тримати стану мамонтів, карантинівіців, машинально ляскав себе по кишенях. Те, що Нейтанова перепустка і досі в моїх штанях, видається майже дивом. Але як подумати, не щоб Ірма його забирала озираюся. Під ложечкою лоскоче страх, і я, зціплюючи зуби, перетворюю його на людь. Пригадав той жах, що позбавив мене сил у палаті Окамури. Упевнений саме тому Ірма й потягла мене туди, щоб пристрелити його раніше, ніж усі зрозуміють, що капрал уже не людина, бо сама вона не здатна вбити химеру. Хай там як, а я ж одного разу не бачив, щоб вона стріляла в щось, Породжений цією планетою, і її план майже спрацював. Майже.